Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shuduri anfisina Wa min sayyiyati a'malina Mayahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan aqduhu wa rasuluhu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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة براء وكل براءة ضلالا وكل ضلالا في النار وبعد الحمد لله Ma'syiral ikhwah, bapa-bapa, ibu-ibu, para jamaah ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, para pendengar radio Rojak. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kebaikan yang selalu menjaga kita dalam ketaatan kepadanya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini Dalam suasana iman dan semangat mengejar keutamaan darinya Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Untuk melanjutkan majelis ilmu kita Membahas pembahasan yang paling agung dalam Islam secara mutlak yaitu mengenal keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah SWT dan kemahaperpurnaan sifat-sifat-Nya. Tentu saja di bulan yang mulia ini pembahasan tentang ma'rifatullah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih indah seiring dengan keindahan bulan Ramadan. Menjadi lebih berlipat ganda pahalanya karena ini adalah merupakan satu-satunya upaya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang dengan itu seseorang hamba akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kemudian dia menunaikan ibadah kepada Allah Dengan penuh rasa nikmat Dengan penuh rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini merupakan pertanda kesempurnaan Kesempurnaan imannya Maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala Memilih kita dengan sekian banyak pilihan Dengan dimudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan di bulan yang mulia ini kita dimudahkan juga, Alhamdulillah, menyibukkan diri dengan membaca kitabnya, membaca Al-Quran yang merupakan sumber petunjuk yang terbaik. Kemudian diberi kesempatan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmiah, apalagi tentang masalah Tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang merupakan cara untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan sebenarnya. Maashiral Ikhwa fiddin Rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan coba mengulas salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk Asma'ul Husna yang memiliki kandungan yang sangat mulia dan agung. Juga termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kandungan maknanya meliputi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah lainnya. Yaitu kita akan kaji nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim Yang maha sempurna hukumnya Yang maha sempurna hikmahnya Yang juga nama ini semakna dengan Yang disebutkan dalam hadis yang sahih Tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam Al-hakim dan al-hakam Yang maha sempurna hukumnya Yang maha sempurna hikmahnya Tentu saja nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim Kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak ya Sampai hampir sekitar 100 ayat kurang lebih Dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Wallahu azizun hakim Wa kanallahu azizan hakimah Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi Maha memiliki hukum yang sempurna Dan dalam ayat-ayat yang lain Wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurna ilmu dan hukumnya Wa kanallahu wasi'an hakimah Dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha luas dan Maha sempurna hukum dan hikmahnya Saya pernah ingatkan dalam kajian yang lalu Bahasanya sebagai faedah Untuk kita semakin mengetahui Keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu Indah jika disebutkan secara sendirian Dan juga menghasilkan keindahan yang lebih lagi Keindahan di atas keindahan Kemuliaan di atas kemuliaan Jika digandengkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah lainnya Bayangkan setiap nama adalah maha indah Ketika digabungkan dengan nama lain Maka akan menghasilkan Al-kamal fawqal kamal Kesempurnaan di atas kesempurnaan Keindahan di atas keindahan akan menghasilkan nurun ala nur cahaya di atas cahaya inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu semakin dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka kecintaannya kepada Allah semakin bertambah dan ketergantungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus akan semakin kuat karena dia mengetahui semua kebaikan ada di tangannya seperti yang saya pernah isyaratkan yang saya sebutkan lagi untuk mengingatkan kita Nama Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya ketika digandingkan Al-Hukum dengan Al-Izzah Wallahu azizun hakim Atau wa kanallahu azizan hakim Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha aziz, maha perkasa Dan maha hakim, maha sempurna Hukum dan hikmahnya Ketika digandingkan dua nama ini Sudah kita ketahui masing-masing Dari nama Al-Aziz Yang maha perkasa Yang maha mulia, ini menunjukkan Sempurnanya Kemuliaan dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap semua makhluknya Kemudian nama Al-Hakim sendiri juga menunjukkan Kesempurnaan hukum dan hikmah. Nah ketika digandengkan dua nama ini Maka ada makna tinggi lainnya yang terkandung padanya Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala Keperkasaannya selalu digandengkan dengan hikmah yang sempurna tidak seperti makhluk Banyak orang-orang yang kuat Tapi dia menempatkan kekuatannya Tidak pada tempatnya Keperkasaannya tidak pada tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurna hikmahnya Ketika dia memperlakukan hukum Menetapkan ketentuan bagi manusia Memperlakukan kemahakuasaannya Di alam semesta Semua dengan hikmah tepat pada tempatnya Semua penuh dengan al-wajilatkan menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya sehingga orang-orang yang beriman yang mengetahui hal ini dia selalu bersangka baik kepada Allah SWT dalam segala sesuatu yang diputuskannya dia selalu meriduhi segala ketentuan Allah SWT yang diberlakukan pada dirinya maupun kepada makhluk yang lainnya jadi Allah SWT menempat-menempatkan kekuasaannya, keperkasaannya selalu tepat pada tempatnya Sebaliknya Dalam masalah hukum dan hikmahnya Hukum dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala digandingkan dengan kemaha perkasaan Maka dia bisa menerapkan kepada semua makhluknya tanpa ada yang mampu menghalangi Berbeda sama makhluk Kadang-kadang ada orang yang punya hikmah yang sesuai dengan makhluk Yang bijaksana Pemikirannya bagus Tapi karena dia tidak punya kekuatan Dia tidak bisa menerapkannya Dia tidak bisa menerapkannya sebaliknya ada orang lain yang punya kekuatan, tapi dia tidak bijaksana dalam menerapkannya, kerana dia tidak punya hikmah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dia memiliki hikmah dan hukum yang tinggi, kebijaksanaan yang maha sempurna dan dia mampu menerapkan semua itu kepada semua makhluknya karena sempurnanya kekuasaan dan kemahapakasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini sekedar mengingatkan tentang keindahan yang akan semakin kita Rasakan jika kita mendalami Dengan benar pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki al-asma'ul husna Walillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah Maka berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-nama tersebut Nama asyirul ikhwah Wal akhwat fid din rahimakumullah Kita lihat Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim dan al-hakam Kalau nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim Tadi disebutkan saya katakan Kita tahu insyaAllah dalam banyak ayat Al-Quran Adapun nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam Itu disebutkan dalam hadis yang terkenal ya Riwayat Imam Abu Daud An-Nasai dan yang lainnya Yang disahikan oleh Syahil al-Bani rahimahullah ta'ala Dalam sahih al-adabul al mufrad Kisah dari kisah tentang utusan yang diutus kepada Nabi saw yang utusan ini diantaranya ada seorang sahabat yang terkenal Hani ibnu Yazid al Harizi ketika dia datang bersama rombongannya sebagai utusan kepada Nabi saw Nabi saw mendengar kaumnya memanggil sahabat yang mulia ini dengan Abdul Hakam Abdul Hakam bapaknya Al Hakam dengan Al Islam ya. Maka Rasulullah s.a.w. memanggil sahabat India bertanya Inna Allah ta'ala huwa al-hakam Inna Allah ta'ala huwa al-hukmu ilaihi huwa al-hakam wa ilaihi al-hukmu Allah Subhanahu wa Taala dialah al-hakam Yang maha memberi keputusan Dan kepadanyalah dikembalikan segala hukum Falima tukna abal-hakam Maka kenapa kamu diberi kunyah Diberi panggilan Dengan abul-hakam Maka sahabat ini menjawab عنه, Sebabnya karena masyarakatku Orang-orang ya, ya di daerahku Mereka itu kalau berselisih dalam satu masalah Ada masalah yang mereka hadapi Mereka akan menjadikan aku sebagai penentu hukum penengah. Mereka datang kepada aku untuk saya putuskan di antara mereka dalam perselisihannya ini dan selalu menyak kedua golongan atau kedua pihak yang bertikai ini rukcerito dengan keputusanku. Maka Rasulullah s.a.w alaihi pada waktu itu, ma'ah ahsan hadza, alangkah bagusnya ini, cuman betapa Rasulullah melarang karena ini adalah nama Allah Subhanahu wa dia mengatakan innallahu al-hakam. Allah Subhanahu wa taala dialah al-hakam yang Maha pemberi hukum. Famalaka bin al-wazat apakah kau punya anak? Kala maka Sahabat ini mengatakan Li syurayhun wa muslimun wa abdullah Anak saya namanya Ada syurayh, ada muslim, ada abdullah Kala Ka maka Rasulullah SAW bersabda Aman akbaruhum Siapa yang paling besar diantara mereka? Aku katakan syurayh Yang paling besar namanya syurayh Kala maka Nabi SAW bersabda Fahanta abu syurayh Maka kamu adalah abu syurayh Ini hadis sahih yang menetapkan tentang nama Allah Subhanahu SWT al-hakam al yang pertama menggambarkan kepada kita. Pertama nama ini termasuk nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kalau seperti yang terjadi dalam kisah ini. Seseorang mengambil nama ini atau nama Allah yang lainnya. Kemudian melihat kandungan maknanya. Ini tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Di sini perhatikan. Sahabat yang mulia ini dinamakan atau diberi kunyah. Panggilan dengan Abdul Hakam alasannya karena kalau kaumnya bermasalah Ialah yang memutuskan hukum di antara mereka ini kan tidak boleh kepada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalau menamakan seseorang dengan melihat kandungan maknanya seperti ini dengan nama Allah apalagi pakai alif lam maka itu tidak diperbolehkan seperti keterangan dari Syekh dan para ulama yang lainnya rahimahullahi rahimahumullah taala rahimahullah taala jadi ini termasuk hal yang menunjukkan demikian. Kemudian di sini juga ada adab bahwa kalau kita memakai kunyah maka itu dianjurkan untuk menggunakan dari anak yang terbesar meskipun juga boleh yang lainnya. Cuma ini sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dari nama anak yang paling yang paling besar. Terus saja ulama para ulama ada yang mengecualikan kalau misalnya itu perempuan maka dicari anak laki-laki yang lain yang paling besar begitu ya. Yang jelas Hadis yang sahih ini menunjukkan Bahasanya Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam Yang kurang lebih maknanya sama dengan Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim Yang menunjukkan kepada kita Tentang kesempurnaan hukum Dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Ini nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-hakim dan al-hakam Jadi Nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Menunjukkan pertama Kamalul hukum Kesempurnaan hukum Kesempurnaan hukum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak menentukan hukum di antara hamba-hambanya. Menentukan hukum dalam syariatnya perintah dan larangannya, kemudian menentukan hukum secara kauni dalam hal ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam hamba-Nya. allahu wahdahu yahkumu baina ibadihi bima yasha' wa yaghzi bima yurid la radda li hukmihi wa la mu'aqiba li qadhaihi Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya, memberikan keputusan dengan apa yang diinginkannya tidak ada yang bisa menolak hukumnya dan tidak ada yang bisa memprotes ketentuannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam menentukan hukum? Apakah bila Allah itu hakaman? Apakah kepada selain Allah itu mencari pemberi hukum? Alalahul Fakmu wal Amr, alalahul Halku wal Amr. Kita tahu hina bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memiliki hak untuk menciptakan dan memberikan perintah, memberikan hukum kepada semua makhluknya, kepada semua makhluknya di alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Wallahu Yafkum wa, wa walamu Akibah lihukmi. Waahuwazariul Hisab. Allah Subhanahu Wa Taala Dia lah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak memprotes ketentuan hukumnya dan Dia Allah Subhanahu Wa Taala Maha Cepat Perhitungannya. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Hakim yang mengandung arti kesempurnaan hukum yang diterangkan oleh para ulama nama ini termasuk di antara asma'ul husna yang kandungannya mengandung semua Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah lainnya Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Kenapa demikian? Karena konsekuensi Dari zat yang memiliki hukum yang sempurna Maka berarti dia memiliki Penglihatan yang maha sempurna Pendengaran yang maha sempurna Ilmu yang maha sempurna Pengetahuan yang maha sempurna Dan semua kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya Maka ini menunjukkan kepada kita Bahawa hukum itu Jika ingin adil diterapkan Jika ingin adil diperlakukan Maka harusnya dikembalikan kepada zat yang maha sempurna sifat-sifatnya Karena dialah yang ma maha mengetahui tentang kebaikan Tentang keadilan Kemudian kesudahan dari satu perkara Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui segala sesuatu itu Dan tidak ada seorang pun makhluknya yang mengetahuinya Maka karena dialah yang mengatur alam semesta beserta isinya Dialah yang mengetahui segala kebaikan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi Maka pantas jika hukum itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata nah, Kemudian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menentukan hukum Dialah yang berhak menentukan hukum kepada makhluknya Berarti ini juga mengandung konsekuensi apa? Konsekuensi bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dialah yang berhak untuk diibadai, untuk makhluknya semua tunduk dan bersandar kepadanya semata-mata. Makanya penetapan tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Dialah yang berhak menentukan hukum semata-mata ini diterangkan oleh para ulama mengandung terkandung dalam tauhid uluhiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata atau tauhid rububiyah Maka dari sini kita mengetahui babilnya keskeliruan pendapat orang-orang yang menyebutkan penambahan dari pada tauhid dengan tauhid hakikiah. Yang ini dilakukan oleh orang-orang yang punya penyimpangan dalam dirinya yang mereka itu menjadikan ini sebagai sebab untuk bisa memuluskan cita-cita buruk mereka yaitu mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada penguasa muslim dengan menetapkan dengan uh, syubhat yang mereka ambil dari dalil Al-Quran untuk mereka mengatakan kita harus menetapkan hukum karena hukum itu termasuk perkara yang penting untuk di, dijadikan sebagai bagian dari Tauhid tersendiri yang kita jawab bahawa ini adalah benar, akan tetapi apa yang mereka sebutkan itu telah tercakup dalam jenis-jenis Tauhid yang telah ditetapkan oleh para ulama kita dalam Tauhid Uluhiyah termasuk juga dalam Tauhid Urbubiyah termasuk lagi pula Perkara ini meskipun kita akui kewajibannya, tetapi hal ini bukanlah termasuk apa ini bukanlah yang pertama kali Diserukan oleh para Nabi Alaihi Musta'lausalam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah mengajak manusia kepada Tauhid yang pada waktu itu mayoritas hukum-hukum Islam belum turun yang menunjukkan kepada kita perintah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala beribadah takut dan hanya berharap kepadanya itu didahulukan daripada daripada hal-hal yang yang selainnya Maka inilah kewajiban untuk apa ini mengembalikan hukum kepada Allah Subhanahu wa Alhamdulillah diakui diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelas jelas berfirman dalam Al-Qur'an, "Afa hukmal jahiliyati yabghun, umman ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun?" Apakah mereka menghendaki hukum-hukum jahiliyah? yang bertentangan dengan hukum Allah dan barang siapa yang lebih baik dan dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang orang-orang yang meyakininya maka ini pengertian daripada kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Al Hakim dan Al Hakam adapun kesempurnaan hikmahnya yang sudah terangkan, hikmah itu diterangkan oleh kata ulama artinya adalah wadzu syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan Menentapkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Kesempurnaan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku pada perintah dan larangannya. Pada syariatnya. Juga pada segala ketentuannya yang diberlakukan kepada makhluk. Maka karena inilah tidak perlu ditanyakan segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah pasti yang terbaik. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah maka itu mesti membawa kepada keburukan. Inna allaha ya'amuru bil adli wal ihsani Wa ita'idhi al-qurba Wa anil fahca'i wal munkar Wal mungkari wal bagi Ya'idhukum la'allakum tadacarun Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada muwahai manusia Untuk berlaku adil Berbuat kebaikan Apa ini ita'idhi al-qurba memberikan Sedekah kepada kaum kerabat Dan Allah melarang dari perbuatan yang keji Kemungkaran dan permusuhan Ya Rasulum, la allahum tazakarun. Dia memberikan pelajaran nasihat kepadamu agar kamu bisa mengambil, mengambil pelajaran, mengambil nasihat tersebut. Jadi semua perintah Allah mesti kepada kebaikan. Adapun yang bertentangan dari perintah Allah mesti membawa kepada keburukan. Inna ma'ayyumu rukum disu iwal fasya wa antakulul alaillahi mala'ata alamun. Ini tentang perintah perintahnya syaitan. Iblis hanyalah syaitan itu menyuruh kamu kepada perbuatan Keji perbuatan buruk dan untuk mengatakan atas nama Allah SWT tanpa tanpa ilmu. Jadi, semua perintah Allah mengandung hikmah. Maka orang yang beriman meyakini, bahwa segala kebaikan, segala kelurusan, lahir dan batinnya, hanyalah bisa dicapai dengan mengikuti perintah Allah SWT, karena semua itu mengandung hikmah. Dan ini pun kita mengetahui. Para ulama menjelaskan kepada kita, bahwa jika kita menghadapi satu dari perintah Allah, yang harus kita tinggalkan Menghadapi larangan Allah subhanahu eh, Harus perintah Allah yang harus kita kerjakan Dan menghadapi satu larangan Allah yang harus kita tinggalkan Kita yakini hikmah yang pertama daripada semua itu adalah Melaksanakan ketaatan kepada Allah Mewujudkan ibadah kepadanya Ini sudah merupakan hikmah tersendiri yang besar bagi orang-orang yang beriman Jadi kalaupun kita tidak tahu hikmah-hikmah yang lain Dan banyak hukum-hukum syariat yang tidak kita tahu hikmahnya dalam artian Allah tidak nampakkan kepada kita. Tapi kita mengetahui cukup dengan kita meyakini dengan sangka baik kita kepada Allah. Bahawa melaksanakan ini menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah. Dan kita berhak. Kita pantas untuk menghambakan diri kepada zat yang Maha sempurna, Yang di ditangannya lah segala kebaikan. Yang kita sangat butuh untuk menghambakan diri kepadanya. Karena sudah kita ketahui bersama penjelasan dari para ulama. Manusia itu menghambakan diri kepada Allah karena mereka butuh. Bukan karena Allah yang butuh kepada mereka Tidak akan sempurna hidup manusia Tidak akan bahagia kehidupannya Tidak akan tenteram jiwa Batinnya Hatinya Kecuali dengan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Puncak yang dicintainya Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang diibadainya dan ditundukkinya Semata-mata Jadi ini kebutuhan manusia Dengan ini saja orang bisa beribadah kepada Allah Dia sudah merasakan hikmah bahawa dia menundukkan diri kepada. Zat yang pantas untuk dia menundukkan diri kepadanya. Bahkan akan memadaratkan dirinya. Kalau seandainya dia tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memperiksa dalam Al-Quran. Hawa nafsu. Yang selalu mengajak manusia berpaling dari kebaikan. Kalau diikuti akan hancur alam semesta beserta isinya. Walau wittaba'al ahwa ahum melafaz adati samawatu wal ard wa man. Wa man fihinna. Seandainya atau apa ini Allah harus mengikuti hawa nafsu manusia, kemauan manusia, maka akan hancurlah alam semesta beserta isinya, beserta semua yang yang makhluk yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti kebenaran itu adalah sumber kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dari sini kita mengetahui kekeliruan pemikiran picik sebagian manusia yang mereka itu menganggap Mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai beban Sebagai belenggu Sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan Dengan persangkaan buruk dan Ketipisan imannya Dia berprasangka seperti itu Subhanallah Allah yang menciptakan alam semesta Beserta isinya Yang sempurna ilmu dan hikmahnya Yang sempurna semua nama-nama Dan sifat-sifatnya Mungkinkah dia akan menerunkan ketentuan yang kemudian akan menjadi belenggu bagi manusia. Jelas tidak mungkin. Justru kebebasan yang hakiki ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru kebebasan yang hakiki bagi hati manusia, kebebasan yang sempurna bagi jiwa manusia ketika dia menghambakan diri kepada zat yang menciptakannya, yang Maha mengetahui tentang kemaslahatan bagi dirinya. Saya pernah nukilkan ucapan yang sangat indah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang dilikir oleh murid beliau ibnu ibnu Qayyim Al-Jawzi ibnu Qayyim Al-Jawzi ya. Dalam kitabnya Al-Wabil al ibnu al Ibn Taymiya Rahimahullah Ta'ala Ketika sedang di penjara Karena mempertahankan Akhidat Ahlusun wal Jama'ah Sedang mendapatkan Apa ini penganiayaan dari musuh-musuh dakwah Beliau mengucapkan ucapannya Sangat-sangat ya. terkenal Al-Mahbusu Man Fugisa Qalbuhu An Rabbi Wal-Maksuru Man Asirahu Hawahu Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari rohnya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terbelenggu itu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Jadi syariat Allah memerdekakan manusia. Menenangkan hati manusia. Karena hati manusia tidak akan mungkin bisa merasakan kebaikan. Kecuali dengan dia bergantung kepada zat yang menciptakannya. Inilah hakikatnya Islam. Inilah hakikat kemerdekaan, kebebasan yang hakiki dalam Islam Karena begitu orang-orang yang berpikiran picik ini Menganggap Islam itu adalah belenggu Sehingga dia melepaskan diri dari ikatan Islam Maka pada waktu itulah dia masuk kepada belenggu syaitan dan hawa nafsu Karena tidak ada kemungkinan Kalau tidak menjadi hamba Allah Maka akan menjadi hamba hawa nafsu Afaru'aitamanit takhada ilahahu hawaahu wa adallallahu ala ilmin kata Allah dalam Al-Qur'an firman Allah dalam Al-Qur'an apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmunya jadi kalau tidak menjadi hamba Allah maka masih menjadi hamba hawa nafsu orang yang mengatakan dirinya bebas maka pada hakikatnya dia memasukkan dirinya ke dalam penjara hawa nafsunya penjara syaitan yang tidak akan mungkin dia bisa lepas darinya Maka inilah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang diperbudak dengan dunia, dengan dia berpaling dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pantas untuk ditunduki di manusia. Zat yang dengan seorang semakin tunduk dan semakin mengenal dan beribadah kepadanya maka akan semakin tenang dan tenteram hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati manusia akan menjadi menjadi tentram dan tenang inilah ma'ajfirul ikhwar rahimahkumullah para pendengar radio roja hafidhahkumullah inilah makna daripada kesempurnaan hikmah dalam ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya maupun ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan pada takdirnya kepada semua kepada semua makhluknya oleh karena itu ini mengandung hikmah atau mengandung faedah bagi keimanan seorang muslim untuk dia itu selalu meyakini bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik dhalika khairu wa ahsanu ta'wila disebutkan dalam Al-Quran orang yang selalu kembali kepada syariat Allah itu adalah kebaikan dan kesudahannya pun pasti baik kita yakin mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesudahan yang baik Wal-akibatul lil-muttaqin Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa Saat ini mungkin dikesankan sama kita sulit atau berat Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan semua itu sebagai ujian di awal Setelah itu manusia akan merasakan Kebahagiaan Merasakan kebaikan dengan mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini memberikan faedah Dalam keimanan bahwa seseorang itu Ketika dia menjalankan hukum Allah Maka itu adalah uh, Memberikan kelapangan dalam hatinya menjadikan dia selalu merasa tenang karena dia berpegang kepada hukum zat yang di tangannya segala kekuasaan, di tangannya segala kebaikan, di tangannya lah hikmah yang sempurna. Demikian pula dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdir Allah ini akan melahirkan dalam diri seorang hamba perasaan ridha, perasaan selalu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang juga saya pernah terangkan, ini adalah tingkatan yang sangat tinggi dalam agama singkatan yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba ketika dia menerima segala ketentuan Allah, segala pembagian yang Allah berikan bagi dirinya dengan dia sangka baik bahwa apa yang Allah pilihkan bagi dirinya adalah itu yang terbaik, lebih baik daripada pilihan dirinya sendiri, untuk dirinya apalagi untuk orang lain karena Allah yang Maha mengetahui tentang keadaan dirinya, kemaslahatan dirinya, bahkan semua makhluk di, al di alam semesta ini, inilah ciri-ciri orang yang merasakan kesempurnaan iman dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaaqata'al iman man radiya billahi Rabban wa bil Islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledakan iman. Akan merasakan keledakan iman orang yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabb sebagai Tuhan dan sembahannya, sebagai Rabb dan sembahannya semata-mata. Sehingga dia rido terhadap segala ketentuan yang Allah berlakukan dalam syariatnya. Dan dia menjalankannya dengan tenang. Kemudian dia juga rido dengan ke keputusan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan pada hambanya dalam segala takdirnya. Wabil islami dinan dan rido Islam sebagai agamanya. Sehingga dia merasa menjalankan Islam dengan penuh kenikmatan. Dengan selalu merasakan Islam itu adalah membawa kepada kebaikan. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi dan apa ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam diri itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya sehingga dia hanya menjadikan beliau sebagai panutan semata-mata dan tidak mengikuti selain petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Subhanallah ini melahirkan dalam diri seorang hamba keimanan terhadap nama ini perasaan rido selalu bersangka baik kepada Allah. Selalu hanya berpegang dengan ketentuan syariatnya. Makanya termasuk penyimpangan dari memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam dan al-hakim adalah orang-orang yang mengambil selain petunjuk Allah dalam beribadah kepadanya. Makanya dalam hal yang berhubungan dengan perbuatan bid'ah, apalagi na'udu min dalik menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan ini sangat berbahaya. Ini termasuk uh, apa ini uh, mensifati at, uh, sesuatu atas nama Allah dengan dusta seperti yang disebutkan dalam Al Quran. ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترؤ على الله الكذب. Janganlah kalian mengatakan dengan sesuatu yang disifati dengan dusta oleh lidah-lidah kalian ini halal dan ini haram untuk kalian mengadakan dusta atas nama Allah. Kata Imam Ibnu Kathir, r.a waktu menafsirkan ayat ini wa fi hadha kullu man ittaba'a fi al-islam bid'atan wa laysa lahu fiha mustanadun syar'i wa laysa lahu termasuk dalam hal ini mengadakan-adakan dusta atas nama Allah semua orang-orang yang mengadakan perbuatan bid'ah dalam Islam yang tidak ada sandaran hukum syar'i padanya jadi perbuatan bid'ah ini sangat sangat berbahaya karena seolah-olah dia ingin menentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam menentukan hukum dalam menentukan syariat dalam menentukan cara menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya sudah kita ketahui bersama para ulama menyebutkan orang-orang yang melakukan perbuatan bidah masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya am lahum syuraka usyara ulahum minad dinii ma lam ya'zan billah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi termasuk dalam hal ini adalah adalah yang demikian. Jadi apa ini? Begitu terhadap segala ketentuan Allah tidak berhukum kecuali dengan hukumnya, tidak menjadikan syariat petunjuk selain petunjuknya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk dalam pengertian ini. Merdit apa ini mengimani nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Hakim dan Al Hakam yang berarti sempurna hukum dan hikmahnya. Juga seorang mukmin meyakini bahawa tidak ada satu petunjuk pun yang sempurna dalam memberikan nasihat, memberikan hati, membersihkan hati manusia, membersihkan kotoran-kotoran kotoran jiwa manusia, memperbaiki keyakinan manusia, memperbaiki iman manusia memperbaiki namun perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ayat Al-Qur'an adalah sebaik-baik nasihat. Ayat Al-Qur'an adalah sebaik-baik pemberi peringatan. Oleh karena itu orang yang beriman harus meyakini bahawa Al-Qur'an firman-firman Allah itu adalah sebaik-baik nasihat. Jangan ragu untuk memberi nasihat kepada siapa saja dengan membacakan Al-Qur'an kemudian sebutkan artinya padanya. Kebanyakan orang-orang di zaman modern yang telah, apa ini berlebihan mendewakan akalnya, menganggap kalau kita baca ayat Al-Qur'an hadis kayaknya bahasanya kamu nak ungubillah lindari. Al-Qur'an yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sifatnya. Yang Al-Qur'an disebutkan dalam dalam Al-Qur'an sendiri disifati sebagai di dia nalli kulli dari segala sesuatu syariat Islam disifati oleh nabi sallallahu alaihi wasallam la qad taraftukum ala mithlil baydha lailuhu kana hariha la yaziku anha ba'di sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih terang benderang malamnya seperti siangnya tidak menyimpang dari syariat tersebut kecuali orang yang binasa Al-Qur'an dan hadis adalah sebaik-baik penjelas orang yang beriman ditasbih hati dengan Al-Qur'an disahamkan kandungan maknanya, maka dia langsung tergerak hatinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَاُلْ mukminin Berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. inna فِي ذَلِكَ لَا ذِكْرَ لِمَرَانْكَانَ لَهُ قَلْبُونَ Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat peringatan bagi orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya. Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Indah Al Quran ayah di lillatihi akhwam. Al Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Nah ini untuk nasihat bagi kita, bahwa kalau kita ingin memberikan kebaikan anak didik kita, anak kita, nasihat kepada orang-orang yang kita cintai, maka tekankanlah pengambilan nasihat dari yang bersumber dari ayat-ayat Al Quran maupun Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan teori semata-mata ucapan manusia semata-mata. Kalau ingin menasihati orang, jangan melihat pas ah, yang mau cari ceramah yang hanya apa ini mempertimbangkan sekedar bagus retorikanya, tapi isinya kosong dari ayat-ayat Al Quran dan Hadis Nabi SAW. Yakin tidak akan membawa kebaikan. Kalaupun orang tersebut kelihatannya terpengaruh, terpengaruh cuma dengan kalamnya manusia, ucapan manusia yang tentu tidak memberikan jaminan kebaikan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sahabat Rasulnya SAW. saya pernah sebutkan ucapannya Imam Abu Zur'ah yang terkenal sewaktu mengingatkan manusia untuk selalu menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai sumber rujukan utama dalam upaya perbaikan hadis, perbaikan keyakinan perbaikan pemahaman perbaikan iman dan akidah manusia beliau mengatakan man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysat lahu fi hadhil asyia ibrah Orang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari Kitabullah, maka dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini pun dia tidak akan bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang ketika mendengarkan Al-Quran sebagai nasihat, dia merasa jenuh dan bosan, maka orang ini dalam hal-hal yang lain pun dia akan jenuh. Orang yang seperti ini merupakan pertanda hatinya akan na'udzubillahiminzali tertutup dari kebaikan sumber kebaikan tidak memberikan pelajaran bagi hatinya maka bagaimana yang lain bisa memberikan pelajaran bagi dirinya nah inilah termasuk hikmah yang kita apa ini, ini faedah yang bisa kita ambil daripada mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim dan al-hakam yang berarti kesempurnaan hukum dan hikmahnya kemudian termasuk faedah dalam masalah ini juga yaitu kita meyakini balasan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya dari perbuatan mereka di dunia dan di akhirat adalah balasan yang seadil-adilnya hal jazaul ihsan illal ihsan bukankah balasan perbuatan ihsan, kebaikan itu adalah dengan perbuatan kebaikan juga jadi perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan perbuatan buruk juga akan dibalas dengan balasan yang, yang setimpal yang semua itu tidak luput dari rahmat dan karunia Allah keadilan dan hikmahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna hukumnya dan sempurna hikmahnya. Maka inilah para pendengar Radio Rojak Rahimahumullah. Pembahasan ringkas kita tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim dan al-hakam. Yang nama ini termasuk yang sering kita dengar. Sering kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan kita memahami kandungan ini. Kita bisa menghadirkan makna-makna ini sewaktu kita membacanya. Untuk semakin kita meyakini kesempurnaan nama-nama ke kemaha indahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya sehingga kita lebih bisa menghadirkan dalam diri kita kandungan daripada makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini sehingga ini akan semakin memperbe memperbesar nilai ibadah kita waktu kita membaca Al-Quran atau waktu kita menyebutkan nama Allah ini atau waktu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan, dengan nama ini kalau kita ingin meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan ribah dengan ketentuannya memberi, Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita bisa merasakan Kenikmatan dalam beribadah kepadanya Dengan menggunakan nama ini Ataupun nama-nama yang lainnya Itu semua akan semakin terasa dalam dalam diri kita Maka demikianlah kajian kita pada pagi hari ini Semoga memberi manfaat kepada kita semua Afan atas segala kekurangannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita Dan serta kaum muslimin semuanya Untuk mendapatkan keutamaan yang maksimal Di bulan Ramadan dan semoga kita ditetapkan sebagai termasuk dalam golongan hamba-hambanya al-utaqa minan orang-orang yang dimer, dimerdekakan dari api neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan yang besar di bulan di bulan yang penuh berkah ini. Demikianlah sallallahu wasallam wa barakallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Namusad, jazaakallahu khairan atas materi yang terantum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz kita akan buka sesi soal jawab dari para pendengar semua dan untuk yang pertama Ustaz kita akan angkat dari pertanyaan-pertanyaan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya, terima kasih, terima kasih. Nah, Ust. Ust, apakah dengan nama Allah yang Allah memberikan nama Al-Hakim, berarti tidak boleh dan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat hukum, aturan-aturan dan undang-undang buatan manusia? Apakah memang benar demikian Ustaz? Iya, eh uh, Manusia menentukan hukum tentu saja manusia diberi hak oleh Allah Subhanahu wa untuk memutuskan hukum di antara mereka dengan merujuk kepada hukum Allah. Seperti kita ketahui para ulama, memberi tua atau memutuskan hukum, Allah sendiri memberitakan dalam Al-Qur'an misalnya tentang dua suami istri yang ber, apa ini yang berselisih, fa ba'athu hata minal ahli wa hakama minal Tanda mereka mengutus pemberi hukum dari keluarga laki laki yang suami keluarga istri, ya juga pemberi, pemberi hukum. Kemudian mereka yang berembuk menentukan hukum di antara keduanya, ya, Dalam kira, mengutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah subhanahuwataala. Jadi yang namanya al-hakam orang yang memberikan hukum, maka itu diperbolehkan selama dia selalu merujuk kepada hukum Allah subhanahuwataala. Maka demikianlah dalam peraturan peraturan manusia, dalam ketentuan ketentuan mereka, maka dibutuhkan orang-orang yang memahami hukum Allah untuk memutuskan hukuman di antara mereka ini yang diperbolehkan dalam agama. Naam. Naam. khairan. Dan selanjutnya Ustaz kembali dari pesan singkat. Ustaz dengan menetapkan hukum Allah sebagai hukum yang sempurna, lalu bagaimana dengan sikap kita yang dimana, di mana sebagian negara yang pemerintahannya tidak berhukum dengan hukum Allah secara keseluruhan, secara sempurna? Bagaimana sikap kita Ustaz? Silakan Ustaz. Ya <tuh>. Sikap kita sesuai dengan syariat ya. Jadi agama Islam Telah mengatur ketentuan Jadi menghukumi orang Menghukumi negara juga harus pakai hukum Allah Orang-orang yang Mengkafirkan pemerintah Mengambil pemikiran khawarij Mereka yang paling mengaku-ngaku Berhukum dengan hukum Allah Padahal dalam menghukumi mereka tidak pakai hukum Allah Sebaik-baik hukum dalam menghukumi Adalah hukum Allah Rasulullah SAW sewaktu menyebutkan dalam hadis Surat Bukhari Muslim tentang adanya Pemimpin-pemimpin yang di akhir zaman mereka itu Melanggar syariat Allah bahkan dalam masalah sholat Mereka mengakhirkan sholat pada waktunya Mereka ah, Apa ini banyak melakukan Apa ini semacam Mengambil hak-hak rakyatnya Tidak menunaikan hak-hak rakyatnya dan mengambil haknya Untuk dirinya sendiri Banyaknya hadis-hadis yang sahih yang di situ Nabi SAW ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah Afalanu nabi zuhum Apakah tidak sebaiknya kita mem memerangi mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, La, tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kamu. Maka ini termasuk cara menghukumi dengan hukum Allah. Kita menghukumi dengan hukumnya Rasulullah SAW. bahwa ternyata, jika ada negara atau pemerintah yang demikian, kita lihat ketentuan secara umum yang ada pada mereka. Apakah mereka muslim secara bohir? Nah, mereka muslim. Contohnya seperti negara kita Indonesia, pemerintah kita pemerintah Muslim dan Alhamdulillah kita baik kepada pemerintah kita adalah orang-orang yang kita lihat secara tabohi mereka melaksanakan sholat sholat berjamaah sholat Jumat menyelenggarakan sholat id menyelenggarakan ibadah haji untuk Ramadan pun juga melakukan rukyatul hilal untuk eh, apa ini Idul Fitri juga seperti itu dan ini secara tabohi kita hormati dan kita bersyukur kepada setiap muslim apalagi kepada pemerintah kita yang mengatur urusan kita kemudian. Dalam masalah hukum-hukum sendiri, <coughs> memang ada hal-hal yang perlu dibenahi dan ini kewajiban kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Dengan kita ajak mereka dengan cara yang lembut, dengan kasih sayang bahwa kembali dengan hukum Allah adalah yang terbaik. <coughs> Tetapi kalau mereka belum kita laksanakan, maka tidak boleh kita tuduh mereka kemudian sebagai orang-orang yang ingin mengganti hukum Allah. Jadi ini jelas kita tidak sangka demikian terhadap seorang muslim. Bukannya dalam masalah-masalah lain mereka berhukum dengan hukum Allah. Dan dalam berapa hal yang berhubungan dengan permasalahan di negara kita seperti yang diterapkan di Departemen Agama, banyak yang sesuai dengan hukum Allah. Alhamdulillah. Masalah-masalah lain itu kembali kepada kondisi mereka yang mungkin masih kita anggap terpaksa atau mempertimbangkan hal-hal yang mestinya tidak perlu dipertimbangkan. Dan yang jelas dalam Al-Quran sendiri kita ketahui Allah membagi orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkannya dengan tiga. Allah berfirman ada yang apa ini? وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهَ فَاُلَيْتَهُمُ kafirun barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang kafir. Ada yang ayat selanjutnya fa ulai ka humud zalimun, orang yang zalim ada orang yang kafir. Ini pun Allah sendiri membedakannya dan alhamdulillah merasakan penjelasan yang kami tanyakan kepada para ulama di Arab Saudi tentang negara kita negara Indonesia, maka mereka mengatakan negara Indonesia adalah negara Islam. Negaranya kaum muslimin dan banyak hukum-hukum Islam minimal mayoritas diterapkan di sini dalam ketentuan-ketentuan yang kita yang berlaku di negara kita yang ini kita syukuri yang harusnya kita jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya mendakwahkan Islam juga alhamdulillah kita bebas ya kemudian kita bisa menasihati pemerintah kita dengan cara yang baik dengan cara lemah lembut dan kita bersyukur negara kita relatif lebih aman dibandingkan negara-negara yang lain yang banyak gejolak di sana yang ini harusnya kita syukuri dengan memperbaiki diri dan tetap berusaha saling menasihati atas apa ini karena agama Allah Subhanahu wa taala Bukan karena kepentingan hawa nafsu semata-mata nak. Namsan, jazakallah karen atas jawapan yang begitu lengkap yang diberikan Sat untuk mendeposis gelas sumhat ini dan selanjutnya dari pendengar kita sedang ini merupakan pertanyaan terakhir kita sedi kesempatan pagi hari ini dengan Ummu Aisyah di Jati Asi. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai zaman Rasulullah, kalau orang murtad itu ada hukumannya bahkan diperangi, e, itu bagaimana hukum sekarang, apakah boleh berlaku. Pada umumnya di sini malah ada tokoh agama yang mengatakan bahawa murtad itu tidak masalah. Bahwasannya mereka malah menyamakan agama Islam itu sama dengan Nasrani, dengan Yahudi. Ada lagi yang tulisan menyatakan bahawa Al-Quran adalah kitab yang paling porno. Bagaimana orang-orang yang pandangan-pandangan yang kaya begini? Minta tolong dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, eh, di zaman Nabi SAW Dan di zamannya pemerintah kaum muslimin ya Di zamannya Khalifah yang dulu, itu Orang-orang yang murdak Dari Islam, secara terang-terangan Dia akan diminta bertobat Kalau tidak akan di, di, dibunuh begitu. Termasuk dalam hal ini Pokok-pokok yang mengajak kepada pemikiran Islam Yang sesat, apalagi sampai pemikiran kufur Seperti mengatakan Al-Quran makhluk Itu para ulama eh, menghukuminya Sebagai orang yang kafir, yang harus Diminta bertobat Nah, ini ucapannya orang-orang yang dinukil tadi adalah ucapan yang sangat kecil. Saya jadi teringat ucapannya para ulama yang mengatakan kunanakik alamal Yahudi dan wa Nasorani, walanas tadiu anakik alamal Jahmiyah. Kita mampu menceritakan tentang ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani tapi kita tidak mampu mengucap, ma ma menceritakan tentang menukil ucapannya orang-orang orang-orang Jahmiyah. Sangat, saking sangat kecilnya ucapan mereka dan keburuk talimatan takhruj min afwahim yaquluna illa kadhiba alangkah besarnya keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut uh, mereka tidak lain mereka mengucapkan ucapan yang dusta ucapan yang sangat buruk mengatakan Al-Qur'an sebagai kitab yang paling pornauzubillah minzalik semoga orang yang memiliki pemikiran seperti ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah dan kalau dia masih hidup semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia untuk segera bertobat dari perbuat jadi ucapannya yang sangat keji ini Kemudian orang-orang yang menyerukan persamaan agama ini jelas menyimpang dari kesepakatan semua kaum Muslimin. Pemikiran yang sangat buruk yang harusnya dijauhi dan harusnya kita berusaha untuk menasihati pemerintah kita untuk apa ini melarang ucapan-ucapan seperti ini. Karena saya yakin tokoh-tokoh agama kita semua apa ini orang-orang yang masih apa yang memiliki akal yang benar dari mereka tentu akan melarang perbuatan seperti ini karena ini dilarang oleh semua madhab. Dilarang semua ulama ahlu sunnah wal jamaah Dan tokoh-tokoh besar mereka Dari para imam manapun akan melarang Ucapan-ucapan yang sangat buruk seperti ini Karena tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim Nah, nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Dan uh -huh. Pertanyaan dari Uwaisa merupakan Pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini Dan sebagai penutup yang Bisa antum sampaikan untuk para pendengar, silakan Ustaz Wa'alaikum ya, warahmatullahi Jadi, bagi penutup Allah. saya cukup uh, Apa ini uh, <coughs> Yang berhubungan dengan Masalah meyakini hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Tentang keyakinan yang sangat agung Yang berhubungan dengan banyak masalah-masalah keyakinan Banyak masalah-masalah keimanan Dan inilah diantara Keutamaan pekar Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang semakin banyak kita pelajari Semakin kita dalami Maka semakin banyak pula Keindahan dan kemahas sempurnaan Yang bisa kita ungkap dari Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Melalui tauhid nama-nama dan sifat-sifatnya maka demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua dari petunjuknya saya cukupkan alaihi wasallam wabarakatuh kepada nabiin Muhammadin wa alihi washabbihi wa man tabiihum bisallam yaumiddin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin bihamdika asykuru ka la in terima kasih banyak Ustaz jazakumullahu khairan atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan di kesempatan pagi hari ini dan kami akan putus hubungan dengan Antum Ustaz Untuk kesempatan hari ini Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam